Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий. Зараз, одверто і щиро, Всю правду тобі розповім я. Навіть коли б на весь час Ми з тобою наїдків придбали І досить напоїв солодких, І сидячи тут у хатині, Учти справляли безжурно, На інших роботу лишивши. Все ж нелегко й тоді мені протягом цілого року розповідати до кінця про усі мої муки душевні, що довелося зазнати безсмертних богів повелінням. Гордий я тим, що родом з просторого криту походжу. Син я багатого мужа. Синівіще й інших багато у нашому домі зросло, і народилось у нього від жінки шлюбної. Мати ж моя була лише наложниця, батьком куплена, та шанував мене в рівні з законними дітьми. Кастор, що сином Гілаковим був, і гордий Вестия рід свій від нього». Накриті його шанували як Бога, і за багатство, і за щастя, і за славних синів благородних. Кери смертельній по нього прийшли, і в оселю Аїда перенесли його. Діти його гордовиті відразу ж поміж собою усе поділили майно жеребками. «Тільки мені дуже мало дали та будинок лишили». Взяв я дружину, проте із чужого заможного роду за доброчинність мою. Не був ні на розум я вбогим, ні боягузом у битвах. Тепер уже все це минуло. Та й на стерню, ти, гадаю, поглянувши, можеш пізнати колос. Зазнав, бо до нині я надто багато нещастя. Силу богове Арей і Афіна мені дарували, і мужню відвагу. Скільки разів я з загоном довірних воїв у засідках був, ворогам готувавши загибель. Думка про смерть мені серця відважного все ж не смутила. Першим я кидався в бій, і кожного між ворогами, хто мені швидкість у ніг поступавсь, досягав своїм списом. Був я такий у боях, Ні домашньої, ні польової, Не полюбляв я роботи, Що множить добробут родини. Любими завжди для мене Були кораблі, многовеслі, Стріли, разючі, Списи, мідногострі І бої з ворогами. Речі страшні, що для інших Жахливими завжди здавались. Я ж полюбив їх, Поклав, бо любов до них Бог мені в серці. Інша людина й утіхи у іншому ділі шукає. Ще перед тим, як Ахеїв сини виступали на трою, Дев'ять разів на швидких кораблях із мужами ходив я В землі чужинних мужів привозив іздобич велику, Сам, що подобалось, брав, та й розподілу за жеребками Теж припадало багато, так множилась дому заможність. Скоро накриті й боятись мене почали шанувати. А після того, як Зевс громозвучний страшну нам намислив, путь, що стільком у недовзі мужам підтялама на ноги, з ідоменеєм славетним мені кораблі довелося до Іліона вести, але й відмовлятись від цього ні, як було, поголоска пішла б у народі й не слава. Дев'ять під троєю літ ми, Ахеїв, сини, воювали, а на десятий, узявши, прямове місто високе, на кораблях отпливли, і Бог скрізь Ахеїв розсипав. Та від порадника Зевса «Найбільше мені, бідоласі, випало лиха». Із місяць пробув я з дружиною дома, дітьми й достатком своїм утішаючись. Та після того серце штовхнуло мене, швидкі кораблі спорядивши і богорівних супутців узявши в Єгипет податись. Дев'ять я взяв кораблів, негайно зібралися й люди – Товариші мої, люби, ще цілих шість днів після того учти справляли, а я поставляв безустанну худобу, щоб і для жертви богам, і для учт їм самим вистачало.